D'acord, gràcies. Alguna intervenció per part de la CUP, senyora Anna Gabriel? Sí, clar, que també estem a favor del tren i del trenvia, però sí hi ha gent que està en contra del trenvia, eh? Convergència Barcelona a la Diagonal no li vol el trenvia. Um, aviam, en tot cas, per no, per no confondre la gent, aviam, estem aprovant un manifest, eh? vull dir que ara ningú pensi que el trenvia arribarà a la plaça Catalunya d'aquí quatre dies, ni el tren allà a la rampinya, vull dir que uh, l'únic que aprovem és un manifest, que es veu que l'ha subscrit totes les administracions i els agents polítics, econòmics i socials de la comarca, els mateixos que durant els últims 40 anys ja han invertit en grans infraestructures de carreteres i que no han apostat pel tren, però ni aquí, ni a Rodalies, ni en lloc. Només l'alta velocitat amb les connexions que els hi ha interessat. Però bé, bueno, és igual, està bé i donarem suport a aquest manifest també d'aquesta nova onada ecologista que molts estan agafant. Alguna intervenció per part del Grup Socialista, s'ha demanat al Bens? és que una mica és amb la mateixa línia dels companys d'iniciativa i d'esquí de la CUM, no? votarem a favor, evidentment, però és que parlar d'un tramvia, que em sembla que diu que té, de a Manresa, 12 parades, o no sé quantes, que a més a més, ojalà, vull dir, estic d'acord... No, no, ho dic, ho dic sincerament. No? El que passa que ens trobem amb el problema que estem amb un moment econòmic, doncs, desastros. Tornem a lo mateix, no? Vull dir, no crec que hi hagi ningú que s'atreveixi a fer un tramvia amb 12 parades, un tren-tram, -tram, que sembla que és un tren-tram, -tram, no és ni tramvia, tren-tram, -tram, que hi hem d'apostar, sí, però... Potser... Podria, no sé, soc d'una altra manera no? que ho veig molt utòpic i penso que hauríem de fer inversions en una altra cosa no ho podia aprovar, el manifest està bé no? però aviam davant no. Alguna intervenció per part l'esquerra Republicana? Senyora Cortès? Bé, evidentment que el que estem aprovant és un manifest no és res més que això, ja com s'ha dit abans però nosaltres sí que sempre hem apostat per Sempre hem apostat pel ferrocarril, sempre hem apostat pel tren i a ja la passada legislatura ja vam fer una reserva de sol vam fer una modificació puntual a l'àmbit de la rampinya justament perquè hi hagués aquesta, hi pogués haver aquesta reserva de sol, de sol i sempre hi hem estat d'acord i sempre que podem doncs, també utilitzem el, el transport públic i bé, doncs potser aquest tren-tram servirà per dues coses si és que algun dia s'arriba a tirar endavant doncs primer per poder utilitzar el tren des de Sallent fins a Manresa i enllaçar amb, amb Barcelona i també doncs, perquè, quan que passarem per entremig del Ronan Salí, ficat ja en totes aquestes iniciatives ecològiques, doncs potser doncs, la gent estarà més conscienciada al passar i pel costat doncs, de veure quins, quines problemàtiques importants eh, de contaminació tenim a Sallent. Senyora Arenes. Sí, agrair el vot favorable, per, en primer lloc i, bueno, en principi aquesta, això és un manifest, evidentment que això és un estudi, de l'estudi i a l'estudi de l'impacte ambiental de l'estudi, després hi haurà l'avantprojecte, de l'avantprojecte a les al·legacions a les al·legacions a l'estudi ambiental de projecte, etc etc. això, evidentment, tindrà el seu procés com tot infraestructura L'únic avantatge que tenim a Sallent, a Súria, és l'actual traçat de la via del tren de mercaderies de, de la mina, que això és un avantatge de cara a la proposta que sempre hi ha hagut per part de, de, dels serveis territorials. I, i, i, aquesta, i aquesta proposta s'ha posat a de manifest des del bon principi. O sigui, el traçat actual estalvia i fa molt més viable el traçat a Sallent i a Súria i això doncs, és una evidència que s'ha posat de manifest i l'estudi també està incorporat no és una cosa que ens inventem sinó una cosa que sempre s'ha denotat i que 12 parades no n'hi ha 12 parades exactament però n'hi bueno, ha algunes parades evidentment que doncs, si no posem parades i va tan directe doncs no donarem servei a altres llocs on pugui haver-hi aquest accés i si hi masses el que volia aquest estudi i que en aquest manifest es proposarà és això mateix és donar compliment a qui hi hagi una freqüència a qui hi hagi una durada al mínim possible perquè sigui completament viable no només tenir tren per tenir tren sinó que aquest tren s'utilitzi sigui realment útil i dintre d'aquesta utilitat i una de les al·legacions que hem fet amb aquest estudi i que des de l'equip de govern ens hi hem posat amb molta èmfasi sobretot és la connectivitat amb Barcelona amb algun, amb algun tren que vagi directe això seria ideal, sempre ho hem manifestat i, i no baixarem la guàrdia i aquestes al·legacions que s'han presentat i aquest manifest, recullen aquestes al·legacions i aquest manifest per part de l'equip de govern i estem molt contents i, i agraeixo a tots els partits polítics en aquest moment doncs, que ens facin suport perquè du, duem a terme aquest manifest i simplement res més, gràcies Alguna altra intervenció? No? Per part de la Per part d'esquerra? Sí, sí, senyor Manel Bens Bé Bé, aviam No, esclar. Nosaltres també volem que el tren vagui fins a Manresa i si pot ser fins a Barcelona directa i que hi hagi molta freqüència però clar. el difícil és que tenim una via vull dir, ja he pujat aquest tren actualment fa molt poc temps fins a Sant Padó i de Sant Padó fins a Manresa i ja ha funcionat vull dir, ha sigut fantàstic, no lúdicament, evidentment no? però esclar, a mi quan veig que diuen no un nou ramal que va a Fruitós, un nou ramal a Balsaneny, un altre a Navarro, a Navarro, a Sant Vicenç i a Castellet. Eh, escolta, tenim una via, doncs per què no comencem a treballar amb les vies que tenim, la que va a Sol i la que va a Manresa i la que va a Sallent, i realment fem alguna cosa viable, fem, toquem de pes a terra, no cal que fem una estació fins a la plaça de Catalunya, tenim una estació d'Ala, a Rampin, i comencem a treballar-hi, no? llavors a mi sembla que tot això és com hem dit, si, eh, dir, fem el gall molt gros, molt gros, molt gros i després no ens el podem menjar no? escolta, comencem una mica de, no, toquem de pesa, de tenim? tenim això, tenim millor altre doncs escolta, comencem a treballar amb això que seria el que hauríem de votar escolta, comencem amb això i ja farem l altre si cal no? pues clar, que a més a més que vulgui per als polígrons industrials, molt bé que paguin els polígonos industrials quan els horaris de les empreses estiguin tots iguals no? que llavors podria ser viable aquest tren perquè si una empresa plega a les 5 l'altra dos quart de 6, l'altra dos quart de 7 l'altra plega a les 8, l'altra plega a les 3 vull dir llavors és per això que no són viables doncs els temps pels públics els polígonos industrials llavors em sembla que haurien de començar primer per la teulada, ai perdó els fonaments, i no començar per la teulada. Fem un tren que arribi totes hores i a tot arreu, però que l'empresa tenqui l'hora que vulgui. No hi cap conciliació horària entre empreses, escoles, transport públic, ni família llavors anem un pint de, de papers i de coses i aprovem i som molt feliços i aprovem per major total però aquí no sé, toquem una mica de peus a terra jo crec que el manifest hauria d'anar engeguem fins a Sèl·lent i engeguem fins a Súria i després ja farem l'altre i engeguem fins al, la reserva de sol que es va fer que és a la rampinya i comencem endavant i no esperem a fer doncs que si fem un túnel si baixem fins a una segona a Calarau per tornar a l'estació que serà del nord, suposo que serà la Plaça Catalunya, vull dir, per això una mica al top, potser anterior de dir, bueno, provem, vale, fantàstic, no? Una altra intervenció per paral·la esquerra, senyora Cortès. Si sí, nosaltres només dic que hi donarem suport, evidentment, tot el que sigui transport públic i poder-ho tirar endavant, doncs sempre hi, a a, sempre hi apostarem a favor. També som usuaris del transport públic i, per tant, doncs, sabem, sabem com funciona actualment i encoratgeríem el senyor alcalde doncs, que anés a Barcelona amb transport públic, és més barat anar i tornar de Barcelona, costa 9 euros i no ens costaria tant encara doncs, la seva despesa de 300 i pico cada mes. Sennyoraenes contestaré estrictament a el que és a l'hora del punt del dia. Eh, referent al, al, les possibles altres connexions o allargaments de les vies, això és una proposta d'intencions. Però en aquest manifest, únic i exclusivament estem parlant de les dues línies més llargues i prolongades que ja dic en aprofitament del traçat actual de la via de la mina que és Súria i Sallent, i dos traçats més petits que evidentment per proximitat i per fer la connectivitat amb Manresa que és Sant Pedó i Sant Joan de Vilatorrada. El manifest va en relació a aquestes vies. Les altres són alternatives i propostes que volen posar sobre la taula per continuar amb estudi i fer la mateixa proposta però actualment el manifest va en relació a aquestes vies I, i, i, i tornar a agrair evidentment doncs el suport de tots els us polítics, moltes gràcies Bé, debatut suficientment aquest punt procediríem a, a la votació Vots a favor? Vots a favor? Vots en contra de l'abstenció que ens doncs queda aprovat per unanimitat i passem al següent punt del dia, que és moció que presenta la candidatura d'Unitat Popular per promoure la reutilització del mobiliari urbà, mobiliari d'equipaments públics i material d'oficina. Senyora Ana Gabriel, vol llegir o vol que llegeixi el senyor secretari? Sí, senyor secretari. L'Ajuntament de Sabient, en execució de les tres funcions de manteniment i renovació d'espais municipals, ja siguin equipaments o espais públics, retira els sis vells per tal d'instal·lar-hi els de nova adquisició. A tall d'exemple, coneixem que hi ha bancs o fanals que han estat retirats de la via pública i que han quedat emmagatzemats als locals de la brigada municipal. Pensem que l'Ajuntament de Seient ha de poder promoure la reutilització de tot aquell mobiliari en aquest ampli que queda en desús, però que pot ser aprofitat per entitats o persones del municipi. Entenem que una bona difusió de l'iniciativa podria promoure, a més, que s'estrenqués a particulars i que es modifiqués l'hàbit de llençar per tal de reutilitzar. Per tot això, la CUP proposa la pre el del següent acord. Primer, establir uns criteris bàsics de repartiment i entrega dels cestis vells i elaborar una llista que reculli entitats i persones beneficiàries. Segon, publicitar mitjançant la web i els mitjans propis de l'Ajuntament la disponibilitat de materials susceptibles de ser reutilitzats així com forma i termini per a la sol·licitud i entrega. Tercer, elaborar una campanya de difusió de la reutilització adreçada a tota la població i que, abans de difondre iniciativa de la present moció, promogui l'Ajuntament com a ens que s'entralitzin la reutilització entre particulars. Tercer, comunicar aquest acord a totes les entitats del municipi. Senyora Anna Gbert, si va fer la presentació de la moció. Sí, la CUP ens van, ens van plantejar presentar dues mocions, aquesta i la que ve després, la veritat és que estan entrades a registre amb data 3 de maig, per tant, abans de saber que aquest ple aniria sobre totes aquestes intencions ecologistes que justament abans, eh, amb el permís de tots, doncs, eh, ridiculitzava una mica. No? Eh, pensem doncs, que, que quan l'Ajuntament doncs, canvia això, mobiliari urbà, mobiliari d'oficina, o fa renovació d'espais públics, doncs acostumar, com és lògic, a treure els estris vells per posar-n'hi de nous i pensàvem que es podria crear un sistema per repartir aquests estris vells que encara poden ser reaprofitats i reutilitzats tant per persones com per entitats. Entenem que és una iniciativa molt senzilla, gens gustosa i que en canvi doncs, pot ser eficaç. Eh, no serà molt sovint potser que hi haurà coses a reutilitzar, però en qualsevol cas, si entre tots hem acordat que quan n'hi hagi buscarem la millor manera doncs, per distribuir-ho i perquè es pugui reutilitzar doncs, ja, ja ens semblarà bé. Només comentar que el tercer tercer punt és el quart hi ha un error aquí en, en la numeració dels punts a acordar i això entenem doncs, que, que és per promoure una petita millora, un gest molt simple que entenem que l'ha de començar a fer l'Ajuntament i que tant de bo després doncs, el sistema pugui funcionar per tal de que els particulars també tinguin un sistema de, de que tothom que vulgui entregar estris vells els pugui entregar no amb una deixalleria que se'ls emporta i els, i els llença sinó amb un punt on tot aquest mobiliari aquests llits vells, aquests armaris aquests... Eh, no sé, el que la gent canvia habitualment eh, de casa seva doncs pugui ser aprofitat per altres persones doncs, que segurament en poden fer un bon ús. I com que entenem doncs, que és una cosa bona pel municipi, que és concreta i que no és fer volar coloms i que és molt pràctica i que pot ser posada en pràctica de forma molt immediata, doncs eh, entendrem intel·ligent per part de tothom que s'hi voti a favor. Molt bé, intervenció per part d'iniciativa. Senyor Nojosa. Sí, bueno, li deia la companya Ana Gravier que jo votaria en contra de la moció, però no és veritat, eh? Votaré en favor de la moció en principi el que passa és que voldria fer algunes puntualitzacions perquè el primer punt bueno, en principi que la moció la presenta la candidatura però no la presenta la regidora eh? no està encapçalada per la regidora és un defecte de forma el fons no canvia però, però el primer punt que diu establir uns criteris bàsics de repartiment i entrega dels estris vells i elaborar una llista que recull entitats i persones beneficiàries la candidatura, el títol és moció que presenta la candidatura de l'Unitat Popular per promoure la reutilització del mobiliari urbà, mobiliari d'equipaments públics i material d'oficina. Llavors, el primer punt sembla que generalitza més, diu Estris Vells. No és, Estris Vells ja no és mobiliari urbà, mobiliari d'equipaments públics i material d'oficina, eh? poden ser més coses. Bé, nosaltres estem d'acord aquesta moció eh, n'hi ha molts pobles i ciutats de Catalunya doncs que s'organitza aquest tipus de reutilització del mobiliari i reutilització d'estris vells perquè, bueno, perquè és una moció que forma part d'una qüestió justa fins ara tots sabem que anàvem pel carrer i vèiem coses estris que estan al carrer que et penses quina llàstima aquest es llenci això al carrer que algú podria utilitzar i a vegades hi ha gent que el podria utilitzar potser no se'l troba al costat d'un contenidor fins ara hi havia temps d'allò de, de, de que vaja, a la meva joventut també passava una mica això que era molt estava molt en contra de la societat de consum els sectors de la joventut del 68 vam, vam estar molt en contra del consum després s'utilitzava tot i hasta quedava maco fer un local així per la gent jove amb coses reciclades cadires de diferents classes de diferents colors, hasta queda maco i després va venir la societat de consum, aquest, aquest consum desenfrenat, que avui et compraves un tocadisco o, una, o una, una càmera de fotos i a la setmana següent ja sortia una altra cosa diferent i la gent ho anava llençant tot al, al carrer i a més a més teníem una qüestió que era fonamental, que era el típic personatge que era que el drapaire a o la sigui, hi havia dos o tres drapaires i era molt important aquesta figura pel reciclar, perquè en principi o podies vendre o podries intercanviar. A eh, millor portaves una cosa i et donaven una estufa de carbó que al millor tenia de arrelar i feies un intercanvi. això també ha desaparegut la figura del drapaire ha desaparegut. De jo el que tinc dubtes a l lahora dels criteris bàsics de repartiment i entrega. Eh, confio en la voluntat i en la l'emoció que formen part de la nostra vida quotidiana i eh, eh, com es repartirà això? Aviam. perquè suposem que l'Ajuntament té quatre bancs quatre bancs que, que a vegades no hi ha raó de canviar i es canvien perquè queden més macos uns de nou i queda bé de cara a la ciutadania suposem que té quatre bancs i es presenta un magreví una entitat, una família monoparental un col·legi religiós un jove un jove que viu sol aquí li donarem el banc això és el que hem de aquí s'ha de mirar la, la qüestió equitativa aquí li donarem el banc i això és el que jo tinc dubtes de com es repartirà tot això per tant s'hauria de crear una figura a l'Ajuntament que sàpiga repartir perquè a vegades el que facis és donar però el difícil és com es reparteix això és el difícil llavors aquí, clar, jo confio que de l'equip de govern segurament si aprova la moció que ho faci el millor possible això és una de les dubtes que tinc i després seria bo que el poble el poble de Saient, que hi ha un altre poble que es, fa, es creen com un tipus d'entitat que es diuen la societats de l'intercanvi i s'ha fet algun intent per part de la l'associació de dones que venien coses velles o canviaven i tal això seria molt important perquè a part del que seria el mobiliari urbà de l'Ajuntament, també la gent tindria un lloc on hi ha un intercanvi amb uns valors i se reutilitzen coses que a vegades són, el canvi és molt positiu hi ha la societat del trueque que es diuen en altres a la part d'Aragó hi ha vàries tenen bastant aquesta cultura de la societat del trueque s'intercanvien coses no tot eh? perquè millor també podrien canviar els, els residus de l'Ajuntament i això no crec que es pugui fer <coughs> per tant seria bo també promocionar a nivell, a, a, nivell, a nivell de poble seria bo que no, no només fos l'Ajuntament sinó que el poble també es pogués promocionar aquesta cultura de l'intercanvi per tant nosaltres estem perfectament d'acord amb aquesta moció que forma part d'aquelles coses que formen part de la nostra vida quotidiana i donarem ple suport una intervenció per part del grup socialista sí. senyor Manuel Benz bé, donar suport a la moció em sembla que és la més lògica i aplastant possible, el difícil és com ha dit el senyor Hinojosa el difícil és repartir no? però bueno, suposo que els criteris el primer punt que hi ha és establir criteris no? bueno, esperem doncs, que siguin el mèxim equitatius possibles i equànims no? doncs un apunt l'any 68 hi havia societat de estava eh? Perquè jo a 68 no consumia massa, però bueno. Se n'ha callat al peu de la xerta, parla de la era un punt que a 68 podien anar anys complicats, només per alguns, no? res, votarem a favor i esperem que reutilitzi el màxim possible tot el que es pugui reutilitzar Una intervenció per part de d'Esquerra Republicana Sí, sí el grup d'Esquerra Republicana estem d'acord amb, amb la idea d'aquesta moció, amb l'esperit i, i bé, hi estem totalment d'acord, ara també hem d'anar amb compte de com l'equip de govern aplica i com l'equip de govern portarà a terme tot això, evidentment que s'han d'establir de uns bons criteris bàsics de, de repartiment i de, i de més coses, eh? I, bé, com que ja estem d'acord amb la filosofia, doncs votarem a favor evidentment que sí senyor Sara bé, nosaltres també estem d'acord eh? com ja ja va sortir a les informatives i en alguna reunió que hem tingut eh, aquí com també comentava el company d'iniciativa l'objectiu és ser equitatius i, i ser fidels una mica a, a, a, a un document marca que s'hauria de mirar de, de seguir no? i per això també comptem amb la participació de tots vosaltres, perquè entendem que és un model que sí si es posa en marxa i funciona serà també per, per en successius també és veritat que cal fer una diferenciació important entre el que fa referència ah, no. entre el que fa referència a aspectes de béns públics i l'intercanvi que també per aquí es proposava de, de béns privats no? que en qualsevol cas eh, i en el, quan, quan ens comencem a reunir una mica doncs per, per mirar de marcar aquestes quatre pautes eh, ja ho comentarem però també hi ha idees doncs, pel fet de potenciar o de fomentar aquesta reutilització o intercanvi o digueu-li com vulgueu bé, en qualsevol cas, en aquest cas doncs, votem a, a favor també de la, de la proposta Una altra intervenció per part de la CUP Sí, només per tancar, uh, és evident uh, aquí els, els criteris estan pendents d'establir, pensem que li correspon a l'equip de govern que és qui està governant i a nosaltres de fer les aportacions que s'escaiguin en el seu moment de revisar-ho uh, Permeteu-me que digui que aquesta moció va ser entrada el dia 3 de maig i des del mateix dia 3 tots els grups municipals la disposaven és a dir que vam entendre que hi havia temps suficient com perquè els grups se la poguessin mirar i inclús fer alguna modificació si convenia doncs, abans de la informativa o en la mateixa informativa per tant, si el primer punt hagués ha estat bé que s'hagués concretat una mica més no teníem cap inconvenient en, en fer-ho però entenem que en tot cas tots estem d'acord amb l'esperit que, que, que hi ha darrere de la moció que és important i per tant doncs res més per part nostra Una altra intervenció per part d'iniciativa no, per part de l'Escola Socialista per part de d'Esquerra Republicana en tot cas debatut suficientment aquest punt procediríem a la, la votació Vots a favor? Ens en contra que l'extensió que queda aprovat per unanimitat i passem al següent punt de l'hora del dia que és moció que presenta la candidatura d'unitat popular per al millor repartiment de compres als comerços de Sallent vol llegir la moció vol que el senyor secretari continuï llegint senyor secretari, senyor secretari. de tots he sabut que l'Ajuntament de Sallent pot tenir en major o menor mesura un paper actiu en la revitalització del comerç, l'economia i l'ocupació a nivell local. És evident que, a banda de diferents mesures de dinamització que es poden emprendre, el fet que l'Ajuntament compri bens i serveis a comerços i empreses locals és una eina de sosteniment del sector, al mateix temps que significa un gest clar de suport al teixit econòmic agentí. Les necessitats de subministres de l'Ajuntament són diverses i prou significatives en alguns sectors, com perquè hi hagi algun repartiment equitatiu de les compres als diferents comerços i empreses. El grup de la candidatura unitat popular hem pogut constatar amb dades facilitades pel propi consistori relatives a l'any 2008 i 2009 que sovint s'estableixen diferències poc justificades en la despesa que es fa a empreses i comerços conscients que cal que existeixi una certa flexibilitat que respongui a les necessitats concretes i puntuals de l'Ajuntament, però convençuts que es pot establir un sistema de compres de béns i serveis que persegueixi la finalitat de repartiment equitatiu. La CUP proposa el ple de reducció del acord. Primer, elaborar un pla de compres i suministre de béns i serveis als comerços i empreses locals que incorpori la planificació de compres i el corresponent procediment de repartiment equitatiu entre el conjunt d'establiments del municipi. El pla contemplarà l'especificitat d'aquells casos en què no hi hagi competència per, exigir, per existir tan sols una empresa o comerç del sector Segon, nomenar un responsable tècnic o un responsable polític que realitzi el seguiment del pla i tingui funcions executives en matèria de planificació, autorització o recomanacions respecte a la distribució de les compres Tercer, presentar un informe semestral de l'aplicació de del pla justificant els eventuals desequilibris que s'hagin pogut produir així com les mesures previstes per a la compensació i segon prioria, que és el quart punt comunicar aquest acord a la UBIC i al responsable de comptes de tots els departaments de l'Ajuntament eh, per ser acord Senyora Gabriel, si vol fer la presentació de la moció Sí, una mica amb la mateixa fina finalitat que la moció anterior que presenta el grup de la candidatura d'unitat popular i no només la seva regidora eh, doncs enteníem que també un altre gest que podíem fer era eh, pensar de quina manera es podien repartir de forma equitativa les compres que fa l'Ajuntament entre els diferents comerços de Sallent. Ens hem estat mirant dades, aquí en la presentació parlem de dades del 2008 i del 2009 perquè eren les més recents, haguéssim segurament, segurament pogut mirar-nos dades eh, d'altres anys, no? Perquè pensem doncs, que com que no hi ha hagut mai un pla de compres, probablement sempre s'ha produït aquesta situació doncs, de, de cert desequilibri, no? O de certes diferències entre els comerços. Pensem que independentment de qui governi doncs és bo que hi hagi un pla que serveixi per assentar uns criteris doncs això, que redistribueixin de forma més equitativa els diners públics cap als comerços de, de, del municipi i per tant doncs això, una qüestió molt senzilla com elaborar aquest pla de compres que aquest pla de compres velli per una coordinació i per tant per això plantegem també que hi ha un responsable tècnic i un responsable polític perquè en un ajuntament hi ha moltes persones eh, i diferents departaments que són responsables de les compres i per tant l'única manera de salvar aquests desajustos doncs, és garantint una bona coordinació també ens semblava positiu que ni que fos un parell de cops l'any poguéssim revisar com estan anant aquest pla i si real estan pugant aconseguir els objectius, ha una darrera qüestió tot i que potser no queda prou especificada, però sí que en hem parlat eh, més o menys en els diferents grups que l'Esprit també persegueix doncs que l'ajuntament aprofitant no, aquesta feina que s'ha de fer per per vetllar, per una millor distribució doncs també faci potser un esforç per ajustar preus, és a dir no perquè noss defensem que es compri en el comerç local i defensem que si es pot es contracti doncs a gent del municipi i que ens proveeixi gent del municipi però també és veritat que això no ens ha de portar no, a un encariment just a la vegada de tots els contribuents que paguem més car segurament del que seria raonable no? per tant també tenem que aquí doncs, serà el moment per fer una feina que ens consta que l'equip de govern ja havia iniciat en certa mesura d'intentar doncs, ajustar uns barems i volem distribuir però tampoc volem que un ens facturi a 10 i l'altre a dos i segurament podem, podem fer que quan comprem en els fons de ta doncs pactem uns preus i quan comprem a les solitaries també i la veritat és que no em vull posar a la boca cap comerç en concret perquè això va absolutament per tots els comerços i les empreses i no per cap eh, sector en concret com que també entenem que és una cosa concreta d'aplicació més o menys immediata i bona per cellent doncs també entendrem que tots els grups hi votin a favor Bona intervenció per part d'iniciativa Senyor Nojosa sí, bueno, nosaltres també veiem que la moció també es tracta de, de lo mateix que l'anterior, que fer un, una compra equitativa en funció de, de preus i, i que repartir una mica el, el tema entre el comerç local jo, de, jo votaré la moció però, però vull vull dir una cosa, la voto a més a més perquè es faci això que diu la moció però que es faci també bé les queixes que jo m'han arribat a mi és que, ja ho vaig dir a la comissió informativa el senyor Saldoni em va dir que em contestaria és que per exemple el tema de farmàcies hi ha queixes de que abans es compraven a la farmàcia de Sallent, els medicaments sobretot de la residència i que a partir d'una certa dada s'han deixat de comprar què passa? que es compren a més aquests medicaments d'urgència quan la residència d'un malalt necessita un medicament, va a la farmàcia ei, escolta, donem això que necessitem això d'urgència les, les farmàcies es queixen com que, això no s'hauria d'haver fet perquè quan hi ha una urgència hi ha de fer un bon servei la farmàcia que tenim al seient es fa i després a mi em diuen que l'anterior legislatura es va fer un acord de comprar cada 3 mesos la regidora que s'encarrava es, que de la residència l'anterior regidora de l'anterior legislatura es va fer un acord amb les farmàcies que es comprava cada 3 mesos a una diferent farmàcia per repartir una mica aquest, aquesta despesa no? què passa? que ara no es fa vostè senyor Saldoni em va dir diu, ja m'informaré aviam com se fa i ja li donaré una resposta per tant aquí hi ha un greuge entenc jo perquè ells també diuen vostès deien que li feien un, un descompte a mi, jo tinc entès que aquestes farmàcies cap allà baix al Prat que serveix a, a la residència venen del Prat els medicaments ara. que vostès els fan un descompte però la, el, la farmàcia diu que ja li feien també un descompte a l'Ajuntament de un 10% sobre medicament i estic imposant aquest exemple perquè és un exemple que ha vingut paral·lel a la presentació de la moció de la CUP paral·lel que inclús no se m'ha dit perquè se sapigues que es presentava aquesta moció se m'ha dit sense sàpigués que es presentava la moció i és una queixa dels farmacèutics de sa gent, per tant això jo crec que, que buscar les farmàcies quan és molt urgent i durant l'altre temps no fer-ho no sé sota quin criteri ho fa l'equip de govern, A lo millor jo no estic jo estic manifestant una queixa, no estic defensant una posició o una altra perquè tampoc conec gaire aquesta posició que ha agafat l'equip de govern. Per tant, dit això, pues entenem que la moció està bé i entenem que les empreses, les petites empreses i el petit comerç de sa gent, pues si es pot promocionar mitjançant aquestes petites coses que pugui fer l'Ajuntament, pues nosaltres estem d'acord amb la moció. Una intervenció per part del grup socialista, senyor Manal Manuel Vent. Sí, sí, sí. Bueno, mmm, no sé, no. La moció, volim declarar una mica la moció per part nostra, no? elaborar un pla de compres als ministers de Bens i Serveis Comercials i Comèrcis Locals, a mi em sembla bé, no? Em sembla bé que es faci un pla de compres i que es distribueixi equitativament entre els comerços. El que no ens sembla bé és que es compri els comerços de Sallent si és més car que no comprar en un altre lloc jo crec que hem de ser una mica eficients a l'Ajuntament de Sallent no? crec que també hem de saber ja on comprem i com comprem no? vull dir, no m'està bé comprar cada 4 mesos en una farmàcia per exemple, per exemple, per eh? no sé no ho conec, simplement per fer referència al que ha dit el regidor d'iniciativa eh? si comprar en una farmàcia X en costa un 30% més barat que pot ser una de les tres que hi ha a Sallent o una de fora. Eh, esclar, jo si he de comprar cinc carnisseries en poden fer un pol, com fan moltes multinacionals, i dir, no, vendrem a cap preu. I estic comprant més car que si ho compro directament al matadero. Eh, clar llavors, es tracta de gestionar-ho bé, això. Vull dir, si es fa un pla, vull dir, si hi ha un cap responsable tècnic i responsable polític, podríem dir un cap de compres directament a l'Ajuntament de Sallent, que jo crec que hi hauria de ser-hi, no? però bueno que no n'hi ha cap i que tothom compra el liberal Bedrío i ara compro això i ara compro aquí no? això és, jo, si és així és un desastre si és així, que tampoc ho sé no? però bueno, jo crec que l'obligació la, la, de l'Ajuntament de Sallent és comprar allà que ho fan més bé i més barat no? o sigui, la relació qualitat-preu és necessària no? llavors, si dintre del mateix preu evidentment es pot comprar dintre dels comerços de Sallent llavors l'obligació de l'Ajuntament de Sallent és comprar a Sallent estic totalment d'acord no? i crec que podria una mica la... la diguéssim, el cor d'aquesta moció va en aquest sentit, crec, crec no? evidentment estic totalment d'acord amb el responsable tècnic i polític i també doncs que es feia informe semestral de balanç perquè això ja hem de tenir per defecte i ha ja surt cada mes i cada setmana no? l'Ajuntament vull dir, comunicar-ho l'únic doncs, sembla... també que és de rebut com a associació botigues, no? però bé, seguim amb la idea, nosaltres no pensem que i no em vull fer pesat i poder... vaig en contra de la meva, no? Vull dir, no per sol fet de que siguin de cellent, hem de comprar cellent. Hem de comprar cellent amb unes condicions bones, tant de preu com de qualitat. I crec que això ha de quedar clar i crec que això és, una... és bàsic perquè si no, en el fons, si no fem aquesta gestió, el que fem és que tots els cellentins paguen més, no? I llavors tenim menys recursos per fer altres coses que potser són necessàries. Llavors, s'ha d'arribar a aquest equilibri amb els botiguers i amb tots els comerços, no només botiguers, comerços i, i majoristes i de la Sallent, per poder aconseguir un preu suficientment atractiu per comprar els amb ells, no? eh, ni més ni menys. Evidentment, votarem a favor de la moció. Una intervenció per part de l'esquerra Republicana. Sí, Senyor també dic Reporters. que nosaltres, doncs, el grup d'Esquerra Republicana, doncs estem a favor també del de l'esperit d'aquesta moció, evidentment que sí i sempre ho hem defensat des d'Esquerra sempre hem defensat el, el, el model del petit comerç llentí i continuarem fent-ho evidentment que el petit comerç ho té difícil per competir amb els grans hipermercats, amb les grans superfícies, amb aquestes macroempreses comercials i clar subsisteixen com poden però hem d'entendre que a Quisellent doncs, per part dels comerciants s'ha fet un esforç molt important i que tenim un comerç important que molta gent de la comarca ve a comprar a Quisellent i només diem, si algú tan sols un dia s'apaguessin tots els aparadors de, de, de les botigues de Quisellent semblaria llum d'espelma al poble i això doncs no ho hem d'oblidar perquè comporta relacions socials, comporta que molta gent surti de casa, sobretot la gent gran i comporta també doncs, que hi hagi vida perquè el comerç és vida evidentment sempre dintre d'un equilibri el que no podem fer és que si d'un lloc ho traiem a 100 i de l'altre ho traiem a 10 doncs, haurem de buscar l'equilibri els comerciants d'aquí Sallent doncs, també hem d'entendre que participen i col·laboren en, en la vida sallantina només cal veure quan, eh, quan es convoca quan es fa una, una festa carnaval, festa major en ramades i d'altres, doncs primer on, es va, on es van a buscar els diners on es va a buscar col·laboració amb els comerços, i els comerços col·laboren i el comerç és un altre tipus d'activitat econòmica hem parlat del turisme abans i ara hem de parlar de l'activitat econòmica del comerç nosaltres defensarem i, i hem defensat sempre el comerç a llantí i per tant donarem el nostre vot favorable a aquesta moció sempre que sigui doncs, equilibradament, evidentment que sí encara que ens surti un duro més barat, més car també Senyor Saldoni responent la, la qüestió que li ha plantejat el senyor Nojosa Sí, per concretar el tema de, la, de les farmàcies i no... No hi, no hi entrarem en detall sí que hi ha una, una empresa a Novaloccia si del Prato on és que subministra gran part dels volums grossos que, que es consumeixen a les residents, diguem no només de medicaments, sinó diguem d'altre material sanitari i que les condicions que ofereix diguem són molt, molt millors de les que s'havien arribat a pactar dim en cap moment i que no s'havien volgut entrar dim a farmàcies gràcies al municipi ara bé. Jo crec que davant d'aquesta oportunitat amb aquest pla de compra serà un bon moment sinuga per remirar això i replantejar ho una altra vegada. I a veure doncs, si veient en aquest moment doncs, eh, a vegades també les coses canvien les percepcions canvien i les voluntats a vegades doncs, també, també són diferents per tant diguem-ne eh, amb aquest pla de compres doncs, eh, serà un bon moment per tornar a mirar això però l'explicació és aquesta Senyor Serra Malera Si sí, bé, sense, sense entrar a valorar el que avui en dia està funcionant eh, és cert que, que aquest pla portarà una important o jo tindrà un, un gruix important de feina a nivell d'establir uns criteris equitatius, qualitatius quantitatius i que evitin eh, greuges, no? Però bé, no estem aquí per fer les coses fàcils o sigui, per, per portar a les coses que siguin fàcils sinó per portar a terme els reptes eh, i així ho agafem ens posem a treballar i esperem doncs, que puguem tenir resultats el més aviat possible Senyora Gabriel, alguna altra intervenció? Sí, és que em veig obligada una mica a matisar el que comenta el company del PSC, perquè he fet una intervenció molt, molt, molt en la línia neoliberal de... Mínim cost no? i per tant sumar-me una mica a la sensibilitat que expressava Esquerra nosaltres també creiem eh, en el teixit local perquè perquè això perquè dona vida, perquè dona suport a les entitats perquè sort n'hi ha que existeixi, perquè són els nostres veïns i veïnes no? I, i no m'extendré perquè ja crec que s'ha explicat prou bé i penso que, que l'esperit eh, final de la moció doncs, també estarà una mica... Eh, no matreveria a dir a mig camí mi perquè estarà més a prop d'aquesta sensibilitat de suport al teixit local eh? però també és veritat que és responsabilitat de l'Ajuntament evidentment no malbaratar els diners públics i per tant doncs, si hi ha compres que són extremadament més cares que en un altre lloc és que de fet la llei ens obliga a comprar-ho en un altre lloc és dir la moció tampoc podia dir que per obligació comprem a Sallent perquè la llei no ens ho permet, això està prohibit no? Per tant, jo crec que tots estem d'acord en que hi haurà coses que no hi haurà més remei que comprar-les a fora perquè serà impossible que el petit comerç hi pugui competir Eh, però farem el màxim esforç perquè la major part de compres possibles es quedin a Sallent, perquè jo penso que representem els Sallentins i perquè no ens han votat les multinacionals ni els lobbies econòmics, ens han votat els Sallentins i és el nostre municipi i és un nostres veïns, insisteixo i per tant doncs, el, el suport de l'Ajuntament hi ha de ser, però crec que, que segurament ens entendrem, eh? quan tinguem aquest pla de compres que portarà segurament feina però que tindrem uns criteris que en el decurs del temps doncs, jo crec que entre tots veurem doncs, que ha estat una, una cert de provar-los, al PSC també una altra intervenció per part d'iniciativa per part del grup socialista, senyor Manal Benz aviam ja, és que potser jo o el PSC ens equivoquem no? però no té que a veure ajudar al comerç, que se l'ha d'ajudar molt i molt i molt amb comprar sa llen però nosaltres no té el mateix a veure perquè hi ha molts comerços que l'Ajuntament no hi pot comprar i res perquè simplement no ofereix res que pugui comprar l'Ajuntament en canvi comerços que sí llavors pel sol fet que amb uns hi podem comprar i amb uns altres no, ja estem fent un fet diferencial un greixo comparatiu, clar, com que jo venc X i l'Ajuntament de Sallent no gasta X jo no me'n gaudeixo de res d'això no? i jo com que sí, jo com que venc això doncs a mi m'ho compren no? jo penso que evidentment s'ha d'ajudar i molt el comerç de Sallent perquè com han dit, és vida, els aparadors, és poble i estem totalment d'acord però no pels el fet de comprar-sí, doncs jo crec que els ajudem més o menys, perquè s'els pot comprar de moltes manera, pot ajudar de moltes maneres. Evidentment que s'ha de comprars comerços de sallerem, perquè segurament en moltes coses el diferencial no serà ni lo suficientment atractiu per comprar fora. De llavors seria un, un, ridícul o vull dir, no seria lògic no comprar fora, no? El que passa és que Simplement la nostra intervenció poder, no sigut ben entesa, estem dient no pel fet de comprar, se li han de comprar qualsevol preu, volem dir això s'ha de mirar quin és el preu que s'ha de comprar que ja va ha dit, vull dir, ens hem de costar i hem d'ajudar també que ells ens facin el millor preu per comprar els envell, no? vull dir, simplement és a vegades dir l'autarquia, l'autarquia el que fa és empitjorar l'economia de qualsevol societat, sigui la catalana, la sallantina o l'espanyola, no? En a de Franco érem autarquis, aquí no es comprava tot, ens ho fèiem tots nosaltres i érem un desastre, no? No anàvem enlloc, no? Evidentment no és l'exemple que està... no és l'esprit d'aquesta... d'aquesta emoció, evidentment, que ho entenc perfectament, eh? Simplement jo potser m'he aquí he fet una explicació molt no neoliberal, sinó el contrari des del meu punt de vista i, evidentment, votarem a favor perquè pensem que s'ha de votar a favor i creiem, no? A la intervenció per part d'Esquerra Republicana, senyora Cortés Sí, nosaltres donarem el nostre vot a favor i, a veure, pensant no, no que haguem d'apoyar i recolzar si sí, tot això sí, però no estem fent caritat, els comerços de Sallens, senzillament els estem donant eh, el nostre recolzament amb, amb un equilibri no, no, no perquè si ens, si ens surt més car doncs evidentment que sí però nosaltres optem i sempre hem optat pel petit comerç i els donarem, donarem suport el que sigui possible al comerç allantiu per tant votarem a favor d'aquesta proposta senyor Serra Maleta no? doncs bé, ha suficientment aquest punt eh, procediríem doncs, a la votació vots a favor Pots en compte que l'abstenció queda aprovat per unanimitat i passem al següent punt de l'ordre del dia que és seguiment i control. Senyor secretari. Decret d'alcaldia número 207 que la seva part resolutiva disposa primer Nomenar a la senyora Mireia Serra i Ferrer com a administrativa dels serveis econòmics de l'Ajuntament a partir del dia 25 d'abril d'enguany i fins que finalitzi el procés d'IT de la senyora Flora Roma Calé. Per aquest dalt del dia número que en la seva part resolutiva diu primer, contactar a la senyora Mercedes Lima per a substituir a la senyora Lourdes Roldán com a netelladora des del dia 13 d'abril del 2012 fins que finalitzi el procés d'IT de la treballadora donat a treballadora. que el número 228 que en la seva part resolutiva disposa primer, nomenar el senyor. Josep Cana Graells com a agent notificador a partir del dia 29 d'abril d'enguany i fins que finalitzi el procés d'IT del ser. Ramon Duán Muñoz. Decretu que número 236 que en la seva part resolutiva disposa primer contactar la seny. Fátima Macatzzi algazzi per substituir el senya. Teresa San Gómez com a auxiliar de llereria des del dia 3 de maig del 2002, fins que finalitza el procés d'IT d'una altra treballadora Decret d'alcaldia de número 174 que en la seva part resolutiva disposa primer que durant l'ascència temporal entre els dies 12 al 18 d'abril del 2010 amb dos inclosos la totalitat de les funcions de l'alcaldia seran s'assumides transitoriament per a primera tinent d'alcalde senyora Ana Maria Fernández García que substituirà en caràcter d'alcaldessa accidentada al titular Secretari d'alcaldia número 197, que en la seva part resolutiva disposa, primer, acceptar la resolució de la Direcció General d'Administració Local i establir, que data d'avui, el cessament del senyor Geraldo Ruiz i la Cal com a secretari interventor d'aquest Ajuntament. Segon, nomenar el funcionari interí d'aquest Ajuntament, senyor Josep Fernández, com a secretari accidental. Secretari d'alcaldia número 203, que en la seva part resolutiva disposa... Primer, de negar la solicitud d'autorització realitzada per l'Ajuntament i les ajuntes verds per escriure al funcionari de carrera de l'Ajuntament de Seguir en senyor Manuel Gómez i València en comissió de serveis per un període de màxim de dos anys. De Declar d'alcaldia número 249 que la seva part resolutiva disposa. Primer, concedir al senyor Manel Gomes i València, funcionari d'aquest Ajuntament, titular de la plaça de tècnica i especial de l'Ajuntament de Seient, cap del servei jurídic, grup A1, l'excedència voluntària per incompatibilitats amb efectes del dia 27 d'abril de 2010. També es dona compte de la transmissió de drets i obligacions de la societat Atction Point a la Societat Innovalaf del contracte de Permuta i Conveni Urbanístic del POM, que es va signar en data 3 de novembre de 2009 entre l'Ajuntament de Salient Agrícola de la Unió de Sallent i la Societat Asen Point SL. També es dona compte al ple de la resolució del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comercio, en la qual modifica la resolució de concessió d'ajudes per a actuacions per reindustrialització. Aquí hi havia una primera resolució en la qual es va trobar una subvenció a l'Ajuntament de Seyent de 525.000 euros que era per obres d'organització d'un polígon, en concret un polígon industrial. Llavors l'Ajuntament va fer un canvi de destí i és el que s'ha acceptat amb aquesta nova resolució i el canvi de vestir el que disposa que és la mateixa quantitat de subvenció però llavors en comptes d'un polígon de S4, que és millora de l'organització dels vials intern dels polígons següents Berenguer, Lilla, Pla del Mas i Pla de Maïnès I per últim és donar compte al ple de l'adenda aprovada del conveni entre l'ACA i l'Ajuntament de Sallent referent al col·lector Samores que passarà a explicar tot civil la regidora de senyora Arenas. Senyora Arenas. Sí, eh, simplement és com que eh, donar compte en aquest plenari d'un acord de Junta de Govern Local amb la proposta d'aprovació de la l'adenda del conveni entre l'Ajuntament de Sallent i l'Agència Catalana de l'Aigua per la promoció i execució de les obres hidràuliques que fan referència als les fuites del col·lector de Salmorras. Ja en anterior plenari es va donant explicacions de com estava la situació actual, de quin eren els antecedents, de quins havien sigut els acords, dels imports que hi havia amb aquest conveni. En el conveni eh, parla, eh, denda és concretament per l'import exacte de les fuites i de la superfície que s'ha de restaurar de les fuites del col·lector, però el conveni eh, sí que parla d'una actuació conjunta que ja es va explicar que anava des del pont de Cabriennes fins a la confluència amb la Gavarresa i que incluïa, incluïa, perdó, dues subvencions que també estaven destinades en aquest sector concedides a més a més a intervencions en aquesta zona. Eh, aquesta denda del conveni de col·laboració per, la, per aquestes obres d'execució eh, es firma entre l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, Eh, a través del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i a través, també, eh, i a través de l'Ajuntament de Sellent per part del senyor Jordi Moltó, alcalde de, de l'Ajuntament. Com exposició d'aquesta denda, i el més destacable és vetllar perquè d'acord amb les actuacions que s'han anat realitzant i d'acord també amb les fuites que van haver-hi del col·lector de Salmorres a causa dels vessaments accidentals del mateix i que s'han produït en unes zones de l'àmbit de la Corbatera Cal restituir amb actuacions que suposaran un cost total de 107.000, mil, estrictament lo que és el, les fuites del col·lector, 152 en 13 i ben inclòs segons annex de valoració econòmica que està adjuntat amb aquesta denda, derivat del projecte de restauració redactat per l'empresa Pragmites i que té el vistiplau amb dues institucions. També aquesta denda com a, com a, com a exposició i com a, i com a justificació és que les entitats mencionades als positius anteriors en el marc dels seus objectius tenen aquest interès mútuo per restaurar els espais fluvials i en concret les zones de la corbatera afectades pel vessament del col·lector de Salmorres i que eh, és una de les parts que es va formalitzar amb el conveni l'adenda fa referència a les fuites i el conveni fa referència a tot l'àmbit la forma de pagament eh, íntegra del 107.000 a l'Ajuntament de Sallent per executar les obres de restitució de la corbatera afectades pels vessaments es farà amb uns porcentatges el 30% a l'adjudicació de les obres el, el, rest, el rest 30% a la finalització de les tasques de sòs i de capatge del sol i el 40% restant i final a la finalització del total de les tasques previstes a la restitució Les obligacions que té l'Ajuntament amb aquesta denda és gestionar aquests 107.152 amb 13 euros corresponent a la totalitat del pressupost de l'actuació, així com a la licitació, adjudicació i execució de les obres de les quals es comunicarà, evidentment, a la Direcció General del Medi Natural. Consequentment, la vigència d'aquesta denda s'entén amb la duració del conveni, que es prorroga fins al dia 31 de desembre del 2011, i que resta de les clàusules que hi ha en el conveni anterior al que fa referència a aquesta denda es mantindran totes les parts que signen i que s'assignaran després en posterioritatment amb l'Agència Catalana de l'Aigua i que un cop estigui per aprovar aquest, eh, aquesta denda eh, evidentment en relació al conveni, doncs es farà efectiu amb l'aprovació pel plenari. I simplement era donar explicacions com a últim eh, document final ja per començar ja les obres d'execució dels bassaments d'aquesta notificació de la denda per part de l'Àguila i l'Ajuntament. Gràcies. Una qüestió sobre el tema de seguiment i control. No? d'esquerra, tampoc, sí? Senyora Cortés Sí, nosaltres el dia que vam venir a consultar l'expedient del ple ja vam demanar a veure si ens podien fer unes fotocòpies justament de l'acord de la Junta de Govern del dia 20 d'abril i d'aquesta proposta d'aprovació de la venda del conveni i de la còpia del conveni de col·laboració i ens van dir doncs, que ho demanéssim per escrit, ho vam demanar per escrit i ens van dir que sí, que no hi havia cap mena de problema, però encara no tenim cap còpia tot i així consultada esperem que l'equip de govern hauríem volgut abans del ple per poder-ho consultar més detingudament, però bé bueno, n no ha, no ha estat així. Però tot i aixís doncs, vam veure que es constata el que sempre hem dit amb tots els plens, en molts plens i en moltes altres ocasions de que finalment, si no hi ha cap mena de canvi, doncs serà la que qui pagui tota aquesta, tota aquesta despesa i evidentment, la que som tots i pagarem nosaltres perquè encara no tenim, no tenim cap manifest doncs, de que la companyia asseguradora que és qui hauria de pagar els plats trencats doncs, sigui qui pagui això ens en alegrarem molt si és que en algun moment doncs, la companyia asseguradora Zurich arriba a pagar tota aquesta despesa però de moment no és així de moment ho paguem entre tots Senyora Arenas per aclarir aquests conceptes que s'han dit ara Sí, simplement, eh, com que no era un punt de l'ordre del dia del plenari, la documentació estava per consultar i es va consultar, Si sí que es va demanar la petició de còpia de documentació, està tramesa, però suposo que no li ha arribat amb temps per poder-ho tenir en el plenari. En tot cas, i referent a aquesta denda, aquesta denda l'únic que fa manifest i que ja es va dir anteriorment en l'anterior la, plenari és que el, el paral·lelament l'Agència Catalana de l'Aigua ha cobrat una part i segueix reclamant la part conseqüent que està derivat dels gastos que seran necessaris per restaurar la zona a l'empresa Acbar a través de la seva companyia Zurich i el que Zurich doncs no tingui cobert a través de la seva pòlissa de responsabilitat civil, siguin franquícies o sigui l'import que sigui, evidentment que se li reclamarà a l'empresa gestionadora. Si té la responsabilitat haurà de pagar. Si no, els medis que té l'ACA al seu abast que són jurídics i que són completament eficaços i ho tenim en constància aquí a l'Ajuntament en segons quines ocasions, faran el que sigui possible doncs, perquè paguin els que tinguin que pagar i els responsables que siguin responsables. Això no ho determinarem nosaltres, sinó que ho determinarà evidentment els serveis jurídics de l'ACA perquè en aquest conveni i un dels apartats que hi ha no la denda, sinó al conveni que es fa referència a la denda, ja diu que reclamaran les parts conseqüents als responsables, en aquest cas per les fuites del col·lector. I esperem que, com que ja diu la denda que es donarà compliment a tots els punts que porta el Conveni, doncs un d'aquests punts també es dugui a terme. Gràcies. Bé, entraríem al següent punt de l'hora del dia que és pregs i preguntes eh, van quedar dos, prec, dos preguntes anteriors de l'anterior Pleu. una era sobre quin era l'estat de la qüestió sobre el conveni que es havia assignat entre el la Generalitat, l'Ajuntament i l'Associació de Veïns del Barri de l'Estació i l'altra era sobre el tema de la portada d'aigües a Carboners. Senyora Arenes?, Sí, perdó eh, Bé, bueno, era en referència a anteriors plenaris, no concretament a l'últim ordinari i sí que s'ha donat resposta a una instància que va fer menció en anteriors plenaris la regidora de la CUP Ana Graviel, en referència a una documentació que havia sol·licitat aquí a l'Ajuntament i que fes referència a una demanda d'una documentació i informació que evidentment estava en poder en aquells moments per la tramitació que s'està realitzant de tots els veïns del barri de l'estació i el seu rellotjament a Dixa o a Incassol en aquest cas. Nosaltres en el moment en què ens va arribar la seva instància vam Donar el curs corresponent al cap de quatre dies, evidentment, a Dixa, i ens vam dirigir eh, estrictament amb les mateixes eh, peticions que feia referència a la seva instància. Uh, ens vam dirigir, ens vam reiterar, ens vam tornar a reiterar i evidentment vem tenir resposta i ens vam passar la documentació per escrit, tot i que sí que sabem i, i hem estat controlant i hem estat uh, verificant en les meses de negociació que hi ha i que es, es intervenen des de l'Ajuntament, a l'Associació de Veïns i a Dixa, a Incaçol, i el Departament d'Habitatge, doncs sí que s'ha fet un seguiment. És un seguiment de números, de percentatges i s'han concretat els casos particulars i concrets en els que hi havia negociacions doncs, que estaven encallades, que necessitaven doncs, tractar-los en aquella mesa. A nivell general i de números, la última documentació que tenim en el nostre poder i que ha sigut tremesa, evidentment, a, la, a través de la petició de de l'Anna Gaviel de la, de la CUP, és una documentació que l'última actualització és del 10 del 12 del 2009. Evidentment, aquí doncs, hi ha 82 famílies que hi han fet un reallotjament opcional, en cada cas han escollit l'opció més adequada eh, en aquest cas, i queden pendents, evidentment, del rest de les famílies del barri a de l'estació, els que han sol·licitat o que volen sol·licitar el rellotjament als pisos de l'Incasol a la Fàbrica Vella i els que tenen previstos també el rellotjament a través de la vivenda o del solar que està previst al Puigbo, evidentment amb el conveni de, del barri de l'estació. Sí que amb la petició que es va fer d'aquesta instància hi ha una sèrie de, de demandes com és el nombre i identitat de les unitats familiars rellotjades i altres informacions cap al dret, evidentment de de, de Bueno, és una mica en, en funció de, de diguem-ne que és el dret que té cada persona doncs a les seves dades doncs, que estiguin secretes i que no es divulguin, doncs que és una informació que evidentment si en qualsevol cas es vol consultar algun cas en particular i concret, evidentment des de l'Ajuntament tenim aquesta informació i la podem aportar, no tenim cap problema, però sí que la documentació que ens han enviat des de DICSA a l'Incasol és la que és i és la que hem fet tramesa sí que si hi ha algun cas en concret i particular que s'han callat i que ha quedat uh, per concretar amb la mesa evidentment es tracta i es dona solució i tràmit que creiem i, i també d'aquí donem constància en aquest plenari doncs, que és bastant positiu aquestes reunions i que d'aquestes reunions tot i que moltes vegades a la primera no hi ha un acord, potser a la segona i a la tercera sempre eh, s'intenta arribar a un acord el millor possible, evidentment, per a aquests veïns afectats. I com a segona pregunta, bueno, que no es pregunta sinó que ja es va contestar en l'anterior plenari ordenari eh, en referència a una pregunta que realitzava d'unes manifestacions de la portada d'aigües que s'havia fet en unes finques de carboneres de dalt i carboneres de baix que hi havia doncs, irregularitats entre el conveni, i la petició que si perquè es feia fora del municipi si érem diners de la subvenció ja es van donar les explicacions oportunes evidentment en aquell plenari però simplement i d'acord amb la documentació estricta que també es va dir que es donaria en aquest plenari doncs simplement és passar a donar aquestes dades um, quan es va realitzar la pregunta sobre les obres de portada de carboneres de dalt i carboneres de baix Segons la petició, eh, hi va haver una petició primera per part de l'alcalde de Vinyó, a través de l'Ajuntament de Vinyó, que es va fer per escrit i que es va aprovar per Junta de Govern de l'Ajuntament de Vinyó el 17 del 12 del 2009. En aquest eh, acord de Junta de Govern, l'Ajuntament de Vinyó demanava que degut a la situació de proximitat de les masies esmentades, carboneres de dalt i carboneres de baix, això és explícit, eh?, amb el terreny municipal i la confluència Sallent, amb unes obres que s'estaven realitzant de portada d'aigües al sector de Serraíma on es donava bastament aquestes masies primer per la proximitat i segon per la facilitat de connexió d'esdoblament de l'escomesa ja traçada es sol·licitava donar, eh, donar el subministrament a aquestes masies. Això per part de l'Ajuntament de Vinyón. Posteriorment, s'agafa es, es, aquesta petició, primer verbal i després per escrita amb l'aprovació per Junta de Govern, evidentment, i eh, de les obres licitades, de la baixa de cada una de les obres licitades, hi havia un import total que no pujava més de 20.000 euros, d'un total d'una subvenció d'un milió d'euros, podem entendre que és una quantitat ínfima, que, evidentment, si no es feia res amb aquests diners, quedava desert, es tenia que tornar, evidentment, i només es justificaria fins a l'obra licitada i feta. Aquest import no donava per donar abastament a cap de les masies que hi havia en el terme municipal de Sallent, perquè l'import era mínim i no hi havia manera de dur a terme cap portada d'aigües completa però sí que donava aquesta opció que ja s'havia demanat prèviament, que era un allargament d'aquest abastament fins a la portada d'aigües de carboneres de dal i carboneres de baix. Evidentment, per aquests motius, no es va efectuar una obra amb destí a Sallent, es va eh, donar resposta i es va aprovar, evidentment, per Junta de Govern eh, d'aquí del municipi de Sallent, eh, el data 29 del 12, es va realitzar les obres a ja dir que són unes obres que pugen aproximadament uns 19.000 euros d'una subvenció que ja estava, just, eh, estava realitzada, justificada, licitada i, i efectuada per aproximadament un milió d'euros. La pròpia subvenció eh, no es tocava, els diners s'havien de tornar perquè quedaven deserts i de, davant de la previsió i davant de la petició es va fer l'allargament d'aquestes comesa. El que sí que, queda pendent, el que sí que queda pendent, i l'única falta, és signar, eh, que pròximament ja està resolt i que s'aprovarà també, és el conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Vinyó per regular el subministrament domiciliari d'aigua potable a aquestes masies, que és el que encara no està resolt. L'obra és una cosa, però el subministrament i l'acord i conveni amb l'Ajuntament de Vinyó és el que queda pendent. que Això, evidentment, s'haurà doncs, d'aprovar per l'òrgan competent, que si no estic equivocada serà el plenari corresponent i ja està, moltes gràcies Molt bé, algun altre prec, alguna pregunta per part d'iniciativa senyora Jossa Sí, volia fer un parell o tres de preguntes d'aquestes de peu de carrer això que de la, de la quotidianitat que em sembla que el totes tres hauria de respondre a la senyora Regidona en part Arenas no li vull ferir la seva sensibilitat amb el tema de, de la ferralla Se'm recorda que vaig portar la ferralla aquí a la taula no, no, no em molesti si li torno a insistir que el tema de la ferralla del camí que va de les Forques a la Pineda no està solucionat no està solucionat i vostè segurament que té a més d'una instància que s'ha presentat a l'Ajuntament de gent que passen amb el cotxe perquè són gent que no van a passejar, sinó que per necessitats de les masies, tenen d'agafar el cotxe perquè viuen allà i que tornen a punxir les rodes I, i té instàncies que ja han passat dues mesos i no li contesta llavors jo, segurament que millor vostè ha fet alguna cosa però jo li prego que es doni una volta per aquest camí aviam si això té solució els claus que estan, perquè aquesta ferralla que es va, que es va tirar, que era reciclada no estava en condicions té molts claus i la gent es queixa d'això i segurament que vostè té alguna visita algun dia d'aquesta setmana amb la persona afectada, una de les persones afectades no no crec que faré així la seva sensibilitat per això no un altre tema que també hi ha sobre la taula és el tema del, del famós carrer Antònia Soler de Cabrianes no acaben d'executar fer les mesures corresponents que van prometre als veïns fins i tot ha sortit algun escrit a la premsa d'algun veí que diuen, bueno, però què passa aviam, jo crec que això és un tema que si es pot solucionar cal que el solucionem i el tirem endavant, si no es pot solucionar digui, no podem solucionar i ja està, hi ha coses que les coses si tenen solució se solucionen si no tenen solució, doncs pues no tenen solució i es diu i ja està Després hi ha la, la percepció de la gent que estem pel carrer hi ha una percepció general en el poble eh, de que ha... Aviam, jo també comprenc que l'equip de govern té molta feina avui dia els ajuntaments ja hem, hem presentat aquí propostes perquè els ajuntaments s'han convertit diguéssim, que, bueno, que han d'atendre moltes necessitats i és veritat que segurament que atenen no vull, tampoc els vull matxacar però que n'hi ha una percepció general que hi ha una certa deixadesa en el que és l'entorn del poble. Aviam, barris, barri La Rampinya, La Butxosa, el tema del poble nou, el tema de camins, per exemple, el camí aquest que hi ha al costat del riu, que és un camí de passeig, de repòs, hauria ser de repòs, perquè hi ha uns bancs que no es veuen d'herba, l'herba no, no, no es veu, el banc, està tot ple d'herba i no es veu ni el banc. Per tant, hi ha aquesta percepció de la ciutadania de que hi ha una certa deixadesa, perquè si ara estem parlant del cap de la Butxosa, que està a l'entrada del poble, però que l'entrada del poble, si veuen els turistes i si veuen les erbes que hi ha, la barraca hi ha al costat, jo sempre li ha enxampó, allò també el tenim, el, el tenim de cuidar una mica, perquè si està al centre turístic, primer que hi ha l'assès, és força complicat, que de això no s'ha parlat, hi ha un assès que no està tan clar, si vas cap a Berga, et fiques per sota el pont després arribes allà, dos carrils que van cap allò, no saps per on tirar això s'ha d'arreglar però és que a més a més hi ha l'entorn i l'entorn no és gaire agradable ja saben que és un barri obrer un barri que la gent s'ha fet gran un barri que té les característiques que té i un barri que està en les condicions que està, que la gent són molt grans la gent ha deixat de lluitar perquè s'han fet molt grans, ja tenen 80 anys ja, ja han lluitat prou però clar, l'entorn és bastant desagradable. Les herbes almenys s'han de tallar, però si no allò canta com una almeja. <coughs> I bueno, hi ha la percepció aquesta, se'n va a la rampiña, el carrer, tots ple d'herba. Jo no vull dir que l'herba la tinguem de matar, però el més fàcil que ja és tirar herbicida i la matem tota, no. Però si el jardí de casa, si la parella té un jardí i el jardí no està cuidat, malament va la parella. Malament va, eh? Si no es cuida el jardí de, de casa on viu la parella, la parella no va bé. Si el jardí està tot ple d'esba i va abandonat, malament va la parella. L Alerta. I aquí passa una mica això, que el tenim molts jardins bastant abandonats. Per tant, la parella no va gaire bé. I, i parlo de la rampinha pel poble. Bueno, bueno, tot això. Aviam, agafem una campanya detallada si ha de sentar una mica la zona això amb unes màquines d'aquestes que porten una cordeta en tres dies talla un pilot d'herba i tampoc valta encara una màquina d'aquestes segurament no sé si té alguna la brigada bueno, pues venga va, a la obra i en quatre dies talla un pilot d'herba amb aquesta màquina, un pilot, eh? i el tema del, de les llambordes aquestes una altra cosa, Peu al Llambordes que hi ha a la cantonada de com es diu ara no me recordo bueno, hi ha tres o quatre llocs que a les llambordes no continuem amb les lambordes, perquè les lambordes fan mal bé. Hi ha llocs que passen els camions i les fan mal bé i estem posant lambordes contínuament. posem un altre tipus de material. Posem un altre tipus de material perquè aquestes llambordes on passen els camions i ara les teniu aquí davant de la plaça del pare claret, o bueno, plaça dels Sabres. les teniu <ríe> per quedar bé amb tots amb tothom plaça dels sabres o plaça el pare Claret aquí les teniu i ja l'hem canviat dos o tres vegades això és un cos innecessari la gent ho veu diu Home, és que les llambordes són altra vegades espatllades s'entrebanca la gent i bueno, de coses d'aquestes n'hi ha un pilot la sensació quina és? Que hi ha aquesta percepció, que la gent diu, home, és que les coses del carrer parleu molt de política a l'Ajuntament, parleu molt de política, d'aquesta política que us enrotlleu molt, però després no parleu de les coses del carrer. I és veritat, la gent té raó. I res més. Una qüestió per part de la CUP. Sí, aviam, per començar, eh, en relació a la resposta que ens ha donat la senyora Empar Arenas. Em sembla que la sensació que tenim, com a mínim de la CUP, que estem pendents d'aquest conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sallent i el de Vinyó, és que no volíem tornar a fer el repàs que jo crec que és la tercera vegada que el fem de que ja ho sabem, que l'Ajuntament de Vinyó va demanar si li podíem portar aigua amb una seva masia i que ja sabem que li vam dur i que ja sabem que era una resta d'una subvenció molt quantiosa i d'una petita part que tot això ja ho sabem, nosaltres el que demanem i que ho portem demanant des de, no sé, des de la resposta del senyor alcalde és del 3 de març, doncs la nostra instància és anterior de mes de febrer m'imagino demanem el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sallent i el de Vinyó que és que probablement no existeix si no existeix ens ho dieu i ens dieu com s'articula una col·laboració entre dos ajuntaments sense un conveni que el sostenti ja està però no ens torneu a explicar com ha anat la història perquè ja ho sabem com ha anat la història nosaltres demanàvem el conveni que justifica aquesta col·laboració no hi és, ara diu que esteu elaborant un conveni pel subministre amb i tal. això és una altra qüestió també Eh? el conveni amb la intervenció de Sòria si no hi ha el conveni que es digui i si és, doncs el volem per escrit i si no, no cal que ens torneu a repassar la intervenció de la portada d'aigües perquè la tenim claríssima quin ha estat la foto de la portada d'aigües el que discrepem en tot cas o tenim la sensació és que hagués fet falta un document per escrit que ho adjudiqués i que no n'hi havia prou amb l'acord de paraula però fins que no tinguem el conveni no tornem a parlar d'aquest tema perquè sembla que ens doneu resposta i que som nosaltres els que no ens entenem i jo crec que nosaltres ens hem entès perfectament una altra pregunta que va quedar pendent i que no s'ha contestat, vam demanar l'anterior ple, que havia passat amb els residus tòxics de la cominal. Reiterem aquesta inquietud per part nostra. També eh, vull aprovar amb un acte, bueno, de fet s'ha quedat sobre la taula, però l'acte que teníem pendent d'aprovació és de data 18 de febrer, ha eh, passat doncs, ja uns mesos i en aquest acte justament doncs, el senyor David Saldoni parlava de la necessitat de fer un pla d'equipaments i establir uns criteris d'adjudicació d'espais, entitats, va tornar a sortir la conversa en el plenari de la famosa casa ja de la senyora Jubany, que no repetirem, per tant doncs, com que ja fa mesos que n'estem parlant tornem a reiterar la petició de que doncs no tornem a trobar un altre plec, tornem a cedir un espai a una altra entitat. Posem-nos potser abans de definir quins han de ser aquests criteris d'adjudicació, eh, fem un mostreig dels locals que hi han disponibles, fem un inventari de les necessitats que tenen les entitats i com que ja en parlàvem, insisteixo, més de febrer penso doncs que ens hi podríem posar a treballar. També en aquesta mateixa acta del 18 de febrer, la senyora Arena es deia que esperava que en el propera pàgina 37 llegeixo literal deia en el proper plenari espera poder donar ja la data per la inauguració a la que espera que hi assisteixi tothom, parlàvem del parc, del parc municipal. Al mes de febrer teníem la intenció de donar la data d'inauguració, al mes de març no l'hem donat, no passa res. Esperem que les obres estiguin a punt de se però sobretot demanem que no es faci una inauguració. És a dir, si s'ha de fer un gest, si hem d'anar allà i si s'ha de manera, visualitzar que les obres s'han acabat, sí però no ens gastem diners en aquesta inauguració i no ho convertim en una festa perquè aquestes obres no han estat les millors obres del món hi ha molta gent que ha patit els prejudicis i per tant acabem les obres com més aviat millor no tornem a repetir una adjudicació d'aquestes característiques però que no estem diners inaugurant coses que no cal perquè el que vol la gent és anar al parc i deixar-se d'inauguracions austeritat per tant. També en la línia que ha de dir el regidor d'iniciativa d'aquesta deixadesa que hi ha en unes certes zones del municipi, i també ho hem notat a la recent inaugurada zona del Parc Fluvial, que també vam fer una festa molt grossa i vam fer un piscolabis important i uns parlaments però hi ha unes herbes que tapen els bancs i ja no s'hi pot seure en el Parc Fluvial eh? per tant, menys inauguracions i, i més feina concreta. I després també Eh, no només, eh, a vegades es triga donar resposta a les preguntes que fem en el plenari és que hi ha instàncies que, que triguen molt a contestar sense i no acabem d'entendre el perquè. Nosaltres l'únic que volem és fer un bon seguiment de la tasca de govern i ens hem d'anar anotant doncs, les instàncies que estan pendents de ser contestades. Vam demanar a data 1 de març un balanç de les actuacions de serveis socials d'atenció primària del municipi socials quan acaba l'any fa una memòria les persones que s'han atès, el tipus de problemàtica, els tipus d'ajudes que s'han donat va molt bé per poder fer un diagnòstic de les necessitats socials que hi ha al municipi, per tant ho vam demanar entenent que a l'1 de març la memòria del 2009 ja estaria feta no vam demanar ni tan sols dades de data març del 2010 vam demanar les dades del 2009 eh, no se'ns han, no se han fet arribar i era una informació que a Nades la volíem ens interessava tenir-la a l'hora de discutir pressupostos, però no va ser possible ara hi han passat els pressupostos però seguim interessats en saber com ha anat l'atenció social primària del nostre municipi com a mínim durant el 2009 aquesta instància, reitero que és de l'1 de març. També queda pendent una instància del 18 de març en què demanaven també doncs, informació relativa a una campanya que suposo que tots coneixeu, que es diu Sallent Suma. Volíem saber doncs com anava, quina valoració es feia, si es preveien futures... Eh, dir, que la campanya d'alguna manera continués, és dir, quina intenció hi havia per eh, pel 2010, etc. Tampoc se'ns ha contestat aquesta petició tampoc se'ns ha contestat doncs, ara ja més recent eh? però una, una informació que nosaltres la volíem tenir disponible per aquest plenari perquè anava relacionada justament amb el que avui discutíem i parlàvem doncs de, de les compres en els comerços i bueno, volíem doncs, una informació també relacionada amb la deixalleria, etc. Això és més recent i per tant no m'hi entretic tant però era d'alguna manera per tornar a repetir que se'ns fa molt pesat haver d'insistir en respostes, ens agradaria no haver d'insistir i quan fem preguntes és perquè hi ha un interès i perquè notes hem considerat necessari tenir aquella informació i per tant doncs agrairíem que se'ns facilités moltes gràcies una pregunta o alguna qüestió per part del grup eh, socialista senyor Manol Bens sí dos, dos pregs un de molt senzill que apagaria que no se'm convoqués més a cap reunió per correu certificat si sisplau per, per tres motius primer un perquè els cèntims dos, perquè et venen a casa no t'hi troben, et deixen el paperet a la bústia, el trobes l'endemà sí, o al vespre o l'endemà ves que certificat de l'Ajuntament dius, bueno, posem-hi pues ja de demà passat o l'altre llavors hi vas el divendres i després, hòstia les reunies el dijous saps, i t'ha passat, no cal no? jo reclamo que se'n comuniquin per e que en tinc suficient i és molt barat i i a mi em va molt bé no? això és un break senzill l'altre break va una mica a explicar una mica no? Aviam, el passat 19 de novembre 7 de novembre es va aprovar i publicar el reglament de protecció contra la contaminació acústica eh? i ha entrat en vigor el dia següent eh, crec que és bo pels ciutadans doncs, ja que estem coms haig tant ecològics, doncs la contaminació acústica també existeix, no? I crec que és un dels factors que fa que la ciutadania estigui més bé o estigui més contenta de viure en un lloc o no, és la quantitat de sorolls o lo tranquil que s'hi viu, no? Llavors nosaltres, el grup municipal, eh, fem els següents precs. Primer que l'ajuntament de Sallent elabori el mapa acústic un mapa que ja vam demanar en una instància fa uns quants dies i se'ns va dir que, bueno, que estàvem al tema doncs, per fer, que no sé si es faria o quan es faria i evidentment que s'elaborin les ordenances reguladores de soroll, que també se'ns va dir que en aquell moment que va ser abans de que es publiqués aquest, aquest, aquest reglament doncs ara com a qualsevol ajuntament de més de 5.000 habitants doncs té que tenir les seves pot tenir el seu reglament el qual doncs volem doncs, que es faig que s'elabori, no? i això simplement per evitar impacte acústic que n'hi ha i aquest és un poble que jo crec que n'hi ha masses de sorolls i que no s'aborden com s'han d'abordar no? hem parlat de la llum del camp de futbol i ara parlem del soroll del camp de futbol i parlem de l'error que és camp de futbol on el tenim no? llavors, bé, no em vull equivocar però sí que demanaria doncs, que es fes el reglament i que elaboréssim el mapa acústic del cellent per saber què hem que fer per evitar-lo alguna alguna pregunta per part de l'Esquerra Republicana senyora Cortés sí, nosaltres Vera, volem demanar demanar no, volem dir que quan s'ha llegit tot el tema aquest de Carboners, que s'ha fet tota aquesta explicació exhaustiva tot això ja ho sabem i ja s'ha repetit en molts plens però nosaltres no hem demanat mai això nosaltres no, ja ho sabíem que l'alcalde de Vinyó havia fet aquesta petició i l'havia fet el desembre del 2009 no hi ha conveni de col·laboració entre un ajuntament i un altre però que tampoc hi ha una aprovació per cap òrgan de l'Ajuntament el qual estigui dient de que l'Ajuntament de Sallent portarà l'aigua a no hi, ha cap, no hi ha cap aprovació per tant l'Ajuntament de Sallent per la cara i de paraula no pot portar no pot fer la portada d'aigües avinyó perquè hi ha d'haver algun òrgan competent de l'Ajuntament de Sallent que l'aprovi i no l'ha aprovat o sigui l'Ajuntament de Sallent ha dit ja us la portarem i tal com va dir l'alcalde de Vinyó en el, en el ple d'Avinyó, Vinyó va ser un regal que els hi va fer l'Ajuntament de Sallent de paraula ah, Alguna cosa més? Molt bé en el cas senyora Arenas eh, té bastantes coses per respondre les que pugui, si no les properes pel proper ple. sí, sí, cap problema a veure, en referència a la del senyor Hinojosa eh, primer dir-li que no m'ho oferit la sensibilitat quan no ho fa, no ho fa i exacte, les formes han sigut completament correctes, eh, vull dir que no i més a més que cap problema referent al tema de la ferralla i dels, dels, dels camins, igual que diu la senyora Ana Maria de Gabriel de la CUP que està cansada de tant treure el tema de vinyó i que no s'aclarin els temes eh, realment també cansa eh, que es tregui sempre el mateix punt i el mateix eh, i la mateixa queixa i que es faci sempre referència al mateix, de totes maneres no hi ha cap inconvenient en donar totes les explicacions en tots els plens que calguin ja en portem 7, si ja en portem 8 o em portarem 12 no hi ha cap problema Sí que és veritat que la persona amb la que fa referència que va entrar a una instància perquè sí que directament eh, denunciava doncs, que a través de les empreses que van fer aquesta mateixa portada d'aigües van deixar un, un material reciclat que hi havia ferratlles que segons ella també va manifestar en un dels plenaris d'intervenció de del públic doncs, havia punxit eh, un parell o tres vegades les rodes del seu vehicle doncs se li va convocar evidentment després d'aquell plenari doncs que ella personalment doncs vingués a l'Ajuntament que fes una instància per escrit que mai se li ha negat i que evidentment crec que és la manera més correcta perquè les coses comencin a posar fil a l'agulla d'aquí es va fer la petició a l'empresa que havia realitzat les obres de que enviés un informe de quin era el material que havia abocat i quins eren els justificants que portava al respecte aquesta empresa ens ha enviat un informe molt exhaustiu Eh, signat, evidentment, pels certificats de subministrament del material reciclat a través de la gestora de runes de l'Agència Catalana de Residus conforme a tota la legalització, dels quilos i, de i de la runa comprada amb tots els cellos d'entrada, sortides i legalització del mateix material i evidentment doncs aquí doncs, aquesta empresa a través d'aquesta reclamació, aquesta instància que es va efectuar doncs, eh, dona les seves explicacions i aporta la seva documentació que també està a l'abast perquè volíem eh, explicar-li directament amb aquesta persona i se la va convocar de cara a la setmana que ve precisament eh, perquè vingués personalment, no només per contestar aquesta instància que no està contestada perquè així se li va comunicar que volíem dir-li personalment amb aquesta reunió tal com se li va convocar la primera vegada evidentment Uh, sí que hi havia tres, tres punts concrets que ella manifestava també amb la seva instància com és que les terres s'havien abocat al cantó del, de, del camí i això afectava que després hi havia una mala reconducció de les aigües això sí que és cert, és veritat i se li va posar en coneixement a l'empresa que va dir que esperaria que canviés una mica la climatologia perquè fer qualsevol actuació tal com està, fer-la remoure la terra amb tot el que està plovent evidentment seria encara més prejudicial i com que hi ha aquest acord i voluntat per part de l'empresa de rectificar aquests tres punts concrets que també feia manifesta aquesta instància per part d'aquests veïns que ja han fet aquestes manifestacions, doncs en teníem que donaríem resposta amb aquesta mateixa persona i a través de la instància, primer amb aquest document i segon amb les tres peticions i acompliments per part de l'empresa. Referent al carrer Antoni Soler, el carrer Antoni Soler està, eh, torno a repetir, està acceptada la topografia per, fer, per posar el límit de les parcel·les al qual van fer la petició amb les instàncies als veïns, alguns dels veïns que tenen comprat els retallons de darrere i que ja són propietaris i fer dos aclaracions, que sempre hi ha negacions per part del públic i en aquest sentit eh, un escrit per part d'un dels veïns l'escrit d'aquest veí al Regió 7 és completament demolidor i no té res a veure amb el que es demana la petició de l'escrit per part d'aquesta persona fa referència a un carrer que no s'executa que, no, que, que, no, que, que no realitza i de la imbeabilitat i del temps que fa que rondina aquest carrer aquesta és la referència que fa aquest veí en aquest article, no fa referència al que eh, eh, fa petició les, les, mantades, les esmentades Instàncies Aquestes instàncies el que demanen és que com que van comprar els retallons de darrere posteriorment i tenen accés per al possible o a la possible urbanització al carrer Antonio Soler, un cop ells tenen comprat aquest retalló i poden tenir accés a aquest carrer, volen delimitar quins són els límits exactes de la seva finca però volen saber-ho per si han d'aixecar una tanca o han d'aixecar algun perímetre per delimitar el seu espai. Aquesta era la petició. Això es fa amb un replanteig, evidentment, quan s'hauria d'executar el carrer es faria un replanteig. En aquest replanteig o acte de replanteig van els topògrafs i marquen les, els... diguem-ne que són les estaques on anirien, a, a, a, on anirien aquest moviment de terres per després de limitar exactament on començaria el mur i on acabaria i a quina seria la cota exacta del mateix i les UTMs que corresponen a cada un d'aquests punts, i aquesta feina topogràfica que es fa amb l'acte de replanteix quan comença les obres que estarien ja licitades, com que no estem en aquest moment precisament perquè aquest projecte no ha tirat endavant i de moment no tirarà endavant, i això ja en som conscients i ja se'ls ha explicar. el que sí s'ha fet és una previsió amb l'empresa topogràfica que ja va fer l'aixecament topogràfic pel projecte, però que el que es vol és que incitin al lloc on s'han de situar aquestes estaques perquè en tingui coneixement els propis veïns, es va fer aquesta petició i això s'ha de fer una convocatòria on han de ser presents tots els veïns, no només aquests, evidentment, perquè si es fa, es fa per tots els veïns del carrer afectats i es fa un aixecament amb un acte que s'aixecarà del moment en què es posin eh, aquests, aquests límits de les seves finques. Referent després a la deixadesa d'alguns barris i del costat del riu. Aprofito per dir que tenim una subvenció per part de la Diputació per arrenjar mínimament i per posar una mica de, de part lúdic infantil encara no ho sabem perquè no ens ho han concretat a la zona del Passeig del Riu i intentarem amb aquesta petita subvenció donar com a mínim a una, a arreglar de sentment aquesta franja de, del, del riu i referent a la Butxosa i al tema de les herbres i al deixadesa doncs contestarà el meu company Jordi Quadros que és el que porta al tema de manteniment i, i les llambordes els del Guimerà per a claret i aquestes d'aquí baix de l'aparcament no són llambordes, són unes peces ceràmiques que evidentment estan donant molt mal resultats es trenquen constantment però clar, ja vam canviar un tram que va ser des de l'entrada del Pont Vell fins aquí a poc a més de l'Ajuntament, un tram petit considerablement, aixecar aquesta pedra tornar a fer el referm i tornar a col·locar-hi en borda va suposar un pressupost de 60 i mil euros evidentment tenim una partida de vies públiques que està reduïda en aquest pressupost que no ens donaria ni per fer la meitat de les, de les que s'haurien de fer el que s'està fent és hem parlat amb l'empresa subministrador d'aquestes peces tot i que són defectuoses tenen una altra que és molt similar però una miqueta més resistent i s'estan canviant diguem-ne a través de la brigada doncs estem canviant les peces a mida que creiem convenient és l'única solució en aquest moment que tenim i amb una solució definitiva amb previsió en futur, evidentment que sí però, i que estem completament d'acord són les peces defectuoses i constantment es trenca. però no és llamborda, és una peça ceràmica diferent i la idea és posar la llamborda que aquesta sí que és la que està donant bon resultat referent a la CUP per la part de Vinyó ja he contestat i per al tema de la inauguració quan parlo d'inauguració es pot fer una inauguració sense cos, amb cos zero simplement és el fet de que hi ha hagut una obra sí que l'obra ha tingut uns problemes que els ha tingut, que els continuarà tenint o que possiblement els té i encara s'han d'acabar de resoldre, però la intenció és de fer una inauguració A millor no es fa una inauguració a bombo i platillo, com es diu no? però millor sí que és una forma de dir, hem fet una restauració s'han fet una sèrie d'actuacions i és per dir, ha acabat l'obra i ara doncs es pot disfrutar si, si, si tothom que vulgui de, de les mateixes Referent al parc fluvial i a les herbres i tot el tema de bancs, sí que és veritat, com que estem pendents amb l'Incasol d'acabar de, de concretar la recepció i després el manteniment i la pròrroga que hi ha en el mateix, eh, ens estan donant una mica de llargues, però estem amb la línia d'apretar perquè aviat tinguem una solució al respecte. I ja pel tema de les instàncies, em sembla que hi no en tinc cap d'aquestes pendents, el PCC, la Cominal, sí, perdó, sí, correcte. El tema de la Cominal, com que es van, fer les, les, es van obrir expedients que es van tramitar a través de l'Agència Catalana de Residus, eh, no ens han donat resposta, però sabem que, que han actuat i sabem que s'han fet actuacions i s'han fet reciclatges. El que no sabem és... Ho sabem perquè hem parlat per telèfon i ens hem estat preocupant però el que sí que hem demanat és que ens contestin a l'escrit com a mínim perquè ja que vam fer la demanda, ja que vam fer la instància, ja que ens vam preocupat ja que vam fer un seguiment i que al principi vam estar molt a sobre d'aquest tema per la preocupació que hi havia per tots els productes químics al respecte estem insistint en que ens enviïn com a mínim la informació per escrit de quina ha sigut la solució o la solució que se li donant al respecte perquè estem interessats i perquè creiem que és necessari Uh, tornarem a reiterar-la i si la tenim plenari doncs proxiplenari no tindrem inconvenient a, a posar-la de, de manifest. I pel tema del PCC hi ha dos, uh, dos temes, el de la carta ja ha quedat la petició i el reglament contra el, bueno, el tema del, del mapa acústic el mapa acústic no és més que com un pla director és una mica posar en coneixement i en evidències com un estudi que realitza de quines són eh, les zones acústiques eh, amb una sèrie de línies que delimiten aquests sectors de més confluència acústica. Aquest, aquest projecte és un projecte que eh, està a serveis tècnics, encara s'està tramitant, exactament no puc donar mm, cinc cèntims de com, de com està s'està perfilant, en el moment en què es tingui també es pot, es pot donar compte, no hi ha cap problema, però les ordenances evidentment aniran en posterioritat que realitzi aquest mapa acústic, perquè és com els plans, els plans directors. Els plans directors donen coneixement de les necessitats i del pla d'actuació de cada uns i a partir d'aquí es generen unes ordenàncies i després també es generen altres sistemes. Però la idea de les ordenances reguladores del soroll creiem que és necessari i es poden treballar i no tenim cap inconvenient a posar-ho sobre la taula quan ja tinguem elaborat aquest mapa acústic que ens servirà com una mica com de punter i, i per la part d'Esquerra de, Republicana doncs en la mateixa línia del tema del conveni doncs, doncs el mateix uh, no hi el, uh, quan es va donar l'escrit i quan s'ha tornat a dir en ocasions el tema de Vinyó no hi ha el conveni, ja s'ha dit el conveni de subministrament amb Avinyó i Sallent encara està pendent i ha dit que s'aprovarà en posterioritat i està contestat a la instància que se li va dirigir a la senyora Ana Gaviel en el seu moment que ho va sol·licitar i allà mateix ja se li deia que no estava signat el conveni però sí que, i em contesta a la senyora Maria Cortés en representació d'Esquerra Republicana la Junta de Govern local amb data 29 de desembre del 2009 d'aquest Ajuntament de Sallent aprova la certificació 3 corresponent a les obres i presenta que l'empresa Soerea farà la reposició de la xarxa general de Sant Pere de Sarraïma a terme municipal de Vinyó, Carboneres de Dalt i Carboneres de Baix aquí hi ha la certificació de l'obra però a més a més el compromís de que es portarà l'allargament la, d'aquesta d'aquesta obra fins al terme municipal de Vinyó d'acord amb la Junta de Govern del data 17 del 12 de l'Ajuntament de Vinyó ja està, gràcies Senyor Jordi Quadros Sí, hola, molt bona nit a tothom uh, Sí que és cert que hi ha una certa deixadesa en tot el tema de l'herba uh, ho reconec uh, pel tema tot i així, avui quan ha entrat el ple el senyor Josep Manyosa m'ha comentat el tema de, de la rampinya que hi havia una certa deixadesa i he dir que posaria a mà uh, pel tema de la butjosa és un tema d'infobest del qual s'ha de sol·licitar sol·licita i, i tarda el seu temps a, a, amb, la, amb el tema de l'actuació. Amb el tema de jardineria, aquí al, al poble tenim un, un conveni amb una empresa jardinera, del qual té una sèrie de zones que les ha fet fer l'empresa jardinera, i, una, i les que no fa aquesta empresa, en principis en cuiden els jardiners eh, que tenim a la brigada. En aquests moments, a no sé ben bé quins són els que sí i els que no aquí corresponen a cada un. Per això que dèiem, no, la brigada té màquina i pot agafar i que vagui fent. No, que si és responsabilitat de l'empresa jardinera eh, hauria de fer l'empresa jardinera i no la brigada. Deixi'm que si en cas jo vell per veure quines són les, les zones que estan malament. Si és l'empresa jardinera ja me'n cuidaré de, de donar-los el toque i que facin la seva feina i si és de la brigada igualment els hi donaré el toque i que facin la seva feina. Moltes gràcies. Senyora Ania Fernández. Sí, hola, bona nit a tothom. Uh, jo passaré a fer la resposta a, una, a la pregunta de la senyora Agravial per part de la CUP en quant a, quan faríem o teníem a terme un plan d'equipaments i, bueno, comentar-li que no és ben bé això, però en tot cas sí que s'ha demanat una subvenció que es han concedit amb el qual sí que es farà un anàlisi complet de totes les entitats cellentines a nivell tant de les activitats que fan com els, les ajudes que dona l'Ajuntament i, i tant amb, quan a locals, pagaments de telefonia, tot i tindrem, do, diguéssim, dos diagnòstics un per una banda per editar un catàleg d'entitats i les seves activitats i per l'altra banda també tindrem un document interne amb el qual ens farà la radiografia de quin nivell ajudem a cadascuna de les entitats i en funció dels socis que tenen i això també es permetrà més tard de poder fer aquest pla d'equipaments amb una sèrie de dades força completes. això per una banda per una altra banda, també comentava, bueno, la companya em pare ha comentat alguna que és estrany amb el que li ha passat amb el senyor Valentín quan ha rebre una, una citació uh, per cer cer correu certificat, jo crec que és una cosa que ha passat una mica paral, en, en, dos vegades intentarem que no torni a passar, I ja ens comentarà en tot cas el quin departament per si se'ns ha col·lat alguna i ho rectificarem, però per l'altra banda, normalment ho fem per mail, és molt estrany això, eh? No, no, que si ha passat, no, no dic perquè si no hi ha passat, però no és l'habitual, normalment ho comuniquem sempre, ens comuniquem via mail. Però, per altra banda, sí que també nosaltres, com a equip de govern, volíem fer un pre o una petició als companys eh, regidors, que amb el Sodi ja els vam parlar, però degut també a mesures d'estalvi que m'estan prenent a l'Ajuntament, Uh, bé, es va parlar també del tema de les notificacions a nivell de plenaris i i d'altres uh, temes, llavors volíem fer la petició, tot i que d'alguna manera sí que hi ha l'obligació de fer-ho amb, amb un notificador però això representa moltíssims viatges i poder... Un poca efectivitat amb d'altres coses que podria fer aquesta mateixa persona si demanaríem, plau que els grups polítics que estiguessin d'acord que se'ls enviés la notificació de que tenen la documentació preparada o d'alguna manera que no fos anar i venir a casa, els grups que estiguessin d'acord en això, que ens ho demanessin per escrit per tal de poder optimitzar tots els recursos de l'Ajuntament. Estaríem agraïts, però no és cap obligació, però en tot cas els grups que estiguessin d'acord estaria bé per ajudar-nos a, a dinamitzar i a i a portar a terme pues, totes les feines sense tenir que repetir molts viatges um... una altra cosa també per ampliar una mica la, la, la resposta de la companya en part en quant al mapa acústic i l'ordenança de sorolls el que s'està fent és el mapa acústic però per altra banda s'està esperant perquè va canviar la llei i la Diputació està redactant el nou reglament que nosaltres però l'adaptació per nosaltres adaptar l'ordenança l'estan treballant ara llavors nosaltres també estem esperant una miqueta tot en paral·lel, es fa el mapa acústic que diu, el soroll, o sigui, es detecten els sorolls o les zones més afectades cellentines i amb el reglament aquest després es fa el de cellent però ens ajudaria bastant que no, nosaltres amb la nova llei que no tinguéssim que desplegar això altre però crec que podria molt a parell a la, a la part diguéssim que la diputació acabi aquest reglament que s'acabi el mapa acústic i que puguem fer el refregit Salient amb les nostres necessitats. Gràcies. Sor Soldani, Sí, ràpidament només. Les dues instàncies que comentava la senyora, la senyora Gabriel, una, una d'elles, de l'informe als serveis socials, ha sortit aquesta setmana, si no vaig eh, equivocat, i per tant l'únic d'haver rebut eh, jo avui, i manifestar que el retard ha sigut en aquest cas responsable meva, que l'hem tingut per repassar-la, tot i que he d'agrair que els serveis tècnics sí que em van elaborar l'informe d'una forma ràpida, i per tant no, no voldria que fos considerat que hagués de els serveis tècnics i la, la segona instància de la valoració del cellent Suma doncs, l'estem acabant d'elaborar perquè ja estem introduint totes les activitats que tenen relació amb això i per tant diguem és un pèl més extensa i esperem que li doni resposta àmpli tot el que demanava perquè creiem que era important doncs, ja aprofitant aquesta, aquesta instància fer ja el conjunt de valoració fet amb, amb els esquema que vostè, que vostè proposava. Bé, en tot cas, ja sense més eh, assumptes que tractar, ja s'han fet els pregs i les preguntes, han donat resposta a totes, donem per acabat el ple de la corporació i si algú del públic vol fer alguna intervenció Senyor Soler bé, en primer lloc jo començaré per dir que sé que els temes que tinc, que s'empoquen aquí se'n té d'haver parlat el que jo us volia dir no se n'ha parlat però crec que té prou importància com perquè ho digui en primer lloc diré que jo no sóc futbolero ni tampoc sóc un devot del pare Claret ni de cap sang però no obstant em va saber molt greu veure el Regiocet una fotografia del monument del pare Claret amb ple de gent enfilada amb ell això no és la Fidelès el monument ens agradi o no, el tenim el poble de Sallet ens ha costat molts cèntims aquest monument, i per tant crec que es té de respectar en el cas de que diumenge, hipotèticament el Barça guanyi la Liga, què? es tornarà a omplir es, es, es malmatarà el monument s'aixafaran les plantes que hi ha baix hi ha una reixa que impedeix el pas no obstant, crec que l'Ajuntament tindria de posar-hi mesures amb això Molt bé, alguna altra qüestió? Senyor Sensada a veure, bona nit, diverses coses primera, pel tema de l'aprovació del, del, del centre d'acollida turística hi ha un defecte de forma amb la seva aprovació la llei és taxativa i clara diu el moment que surt la convocatòria per la comissió informativa tota la documentació té d'estar a la taula del secretari cosa que aquí s'ha declarat públicament que no hi era, que el dilluns es va portar. per tant, això és un defecte de forma segon vulnera el règim jurídic de les administracions públiques aquesta, aquesta aprovació per què? perquè justament amb la memòria explicativa que hi era no estava correcta amb la finalitat que era per tant existeix un acte de normalitat perquè la documentació no és correcta simplement aviso que es pot impunar tercera, tercera i molt important les notificacions es tenen de fer de forma fefaent per què? perquè vostès encara no tenen el sistema informàtic emparat perquè es puguin de fer de forma correcta per tant això és una altra irregularitat que pot sortir i és negativa això és, això és legal que estic dient. una altra cosa molt important aquí ningú s'hi ha ficat però aquí es parla de molt de comprar els comerços del poble recordo recordo molt clarament que la llei de la morositat va estar aprovada al Parlament de Madrid per Convergència i Unió i el Partit Socialista amb empar del PP què van fer aquesta llei de l'amorositat? és regular el que és la compra de béns per l'administració pública 30 dies que no sé si tenen capacitat financera per poder-ho suportar que jo dubto que tenen capacitat financera per poder-lo adequar i segona, es va tornar a beneficiar aquestes grans empreses constructores i grans empreses de distribució en les quals emetien la clausa del contracte per sumissió entre les parts és a dir, que no s'ha 60 dies com diu la llei que com el contracte per submissió les imprenaran de més dies per tant, és així com diu la llei. Aquest punt no va treure el senyor Duran, perquè es va estar discutint i el senyor Duran no el va treure, aquest punt. Una altra cosa, també per Convergència i Unió al Partit Socialista s'ha aprovat la nova llei sobre les demandes de procés monitori, una llei que beneficia exclusivament als rics. Per què? Perquè s'ha volet l'article de submissió. Què vol dir d'això? Aquí a l'Ajuntament de Sallent tindrem molts problemes. El procés monitori és un procés monitori que arribava a fins a 30.000 euros. Si havia devia 30.000 euros, podia anar en procés monitori que no hi havia unes costes judicials d'entrada. Actualment aquest procés monitori s'ha ampliat a 250.000 euros. I per què s'ha ampliat això? Perquè les caixes i els bancs, aquests que han provocat aquesta crisi, tinguin menys costos per accedir a la justícia. I una cosa molt important, aprovada pel Partit Socialista i Convergència i Unió, i ho recordo perfectament, que justament el que és la submissió entre les parts, què vol dir la submissió entre les parts? Molt simple, a quin firme el conveni per demanar un préstec, un crèdit i de més i sobretot les petites i mitjanes empreses fa el favor li ha fet convergència resulta que tindran de sotmetre si ho firmen a Caja Madrid, tindran d'anar a Madrid com fins ara podien anar a Manresa o al jutjat de Solsona o al jutjat de Vilafranca del Penedès, etc. etc. A, a les persones que tinguin un pis comprar, que tingui una hipoteca tres quarts de lo mateix és a dir, que tindran de preparar i és necessari i d'una forma urgent que la població se'ls prepari per aquestes noves tasques que venen. I una altra cosa molt important. Què passa ara? Que les moltes caixes i bans estan fent lloguers dels pisos que no poden pagar. Sí, sí, perfecte. Però què es trobaran? Que no podran pagar la hipoteca i a sobre els lloguers els podran demanar automàticament per aquest procés monitori que els podran fer a Madrid, a Barcelona i a agon sigui precís. Per tant, jo crec que ara ens exigeix fermament l'amministració local que es busquin en part amb totes aquestes persones per avisar-les, per tenir un consum sinó responsable informatiu correcte gràcies senyora Fernández sí, jo en primer lloc a contestar amb el senyor Soler, perdó que, bueno, prendrem mesures, òbviament si guanya el Barça i esperen que guanyi i que no pugui anar a l'estat o, no, o no amb el... No facin qualsevol cosa amb mobiliari i de més, que vetllarem per això dos, amb respecte amb el senyor Climent, sabem que per llei s'ha de notificar fe feientment però com que també sabem que hi ha companys que van demanar-ho, l'únic que hem fet un prec avui és que si realment podem buscar fórmules que ens hi trobem tot còmodes i que la mateixa vegada ens permeti estalviar doncs que les portarem a terme també comunicar-vos que estem aquest any tenim com a repte també dintre de la plataforma TRAN crear una plataforma interna per regidors per poder fer les notificacions que ja comença a ser doncs una de les tendències de totes les administracions és espero portar-ho a terme dintre d'aquest any el que passa que encara no, no és i crec que amb això ja ha quedat contestat Gràcies. alguna altra intervenció? senyor Soler bé, felicitar l'equip de govern perquè després de molt intentar-ho al final ho ha aconseguit celebrar un ple sense aportar cap punt d'importància en el plenari Molt bé, doncs vinga, bona nit a tothom